الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله بشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بيهده الله فلا مضل له ومن يضلر فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون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 ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي من محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله في هذا يبع الهدفة أختي لتبع Spruch. Es gibt äh, Ich bin jetzt in der Seite 2 äh, Seht ihr, was ich Es gibt es, Seht ihr, was ich schreibe hier? Es gibt Usul firqib al-hakim, tapi dia jenis giva al-hakim, udah kita al-mahkum ialah, al-mahkum ialah, dan das ist, dan dia dia beauftragte, das sind wir. اذ المحكوم فيه المحكوم فيه المحكوم فيه فيه و تزيد دتات تزيد دتات صلاه زكاه صوب الحج بر الوالدين تزيد دزيد دزيد دتات و اذ gibt es gibt الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم تزيد دي اورتايل الحكم تزيد دي اورتايل also es gibt al hakim das ist der gesetzgeber und das ist die die das Uqtayla. Das sind die originalen Uqtayla. Woher haben wir diese Uqtayla? Von Al-Quran, Al-Sunnah, Iqma'i, Qiyas. Das ist Al-Hakim. Al-Hakim. O Allah. Al-Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, Mubelig. Das ist ein Povet, ein Vermittler. Und Iqma'i quran Kena. Untuk kias, itu kisah sebuah bukti. Kias itu sebuah bukti. Al kias menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bukti ini melalui kias. Jadi al hakim, ada al hakim. Itu yang akan kita lihat. Itulah عليه. Mahkum عليه. Itulah orang yang ditugaskan. Itulah kita, orang yang ditugaskan dan saya berada di Seite 2 dan ada Al-Mahkubu 4 Al-Mahkubu 4, itu adalah Taten seperti Salat, Salat, Salat Al-Mahkubu 4 dan ada Al-Hukum Al-Hukum, itu adalah Al-Mahkubu 4 itu adalah 4 Säunen dari Al-Quran Al-Fakr al Al-Mahkubu Mempunyai tanda di bawah tangan. Mempunyai di tangan. Hukum tanda di atas. Bolehkah dia menulis? Bolehkah dia menulis? Bolehkah dia menulis? Bolehkah dia menulis? Bolehkah dia menulis? Bolehkah dia menulis? Bolehkah Ok, das ist Al-Hakim Al-Mahkum Das ist ein Kafir Al-Mahkum Alayhi Das ist hier fihi Und Al-Hukm Hier Gesetzgeber Gesetzgeber Hier Der Beauftragte Hier, das sind die Taten Das sind die Taten Und hier, das ist die Urteile. Die, das sind die Urteile. Äh, welche Seite bist du? Ich bin, wir sind jetzt der Seite 2. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Und ich habe die Dschins die Menschen nur darum erschaffen, damit, damit sie mir dienen. Das Ziel von, von dem der Erschaffung, ist Al-Ibal. Das Dienen ist das Dienen. Deshalb hat Allah Subhanahu für dieses Ziel, hat Propheten gesendet. Kad biisha hab gizant. Dambit, fi hidup folk kad Allah subhanahu wa taala kufir gizant, untuk biisha hab Allah subhanahu wa taala zakat, untuk hidup folk, untuk hidup folk eratfir enggizant. Dient Allah, der, der predikte, dient Allah, untuk majid di gudz das ist hier die Bedeutung von La ilaha illallah wir haben gesagt, dass La ilaha illallah ist ein ist eine Negation eine Bestätigung eine Feststellung dient Allah ist die erste Säule das ist die Feststellung dient Allah das ist die Bedeutung von Illallah Illa Allah und meiden die Gotzen das ist die Negation das ist La Illa das ist La Illa also wenn wir die beiden mischen Negation und Verstelung dann werden wir haben La Illa Allah dient Allah und meiden die Gotzen also in jedem Volk wir haben gesagt im Usul Fiqh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 Jeder Volk hat einen Prophet und jeder Prophet hat hat für la ilaha illa allah predikt. La ilaha illa allah tbildiguk und hat auch rechte die rechte von der Allah sind die salat und zakat also je Allah subhanahu wa ta'ala fi das tschil und ibada erschaffung tschilf und erschaffung ist die Ibadah. Und für diese Ebede hat für jedes Volk ein Prophet gesendet. Mit La ilaha illallah. Und La ilaha illallah ist nicht nur ein Wort, das man sagt mit Zunge. Das hat viele Rechte. Die La ilaha hat viele Rechte. Die ganzen Zweige von, von Islam, das sind die Rechte von La ilaha illallah. Salat, Zakat, alles. Allah wa versprach Adam, alles ihm von Paradies verwiesen. Also er sprach, geht von hier allesamt hier hinunter. Der eine von euch soll des anderen Feind sein. Und wenn meine Führung zu euch kommt, dann wird der, der meine Führung folgt, nicht zugrunde gehen. Also hier, Allah hat Adam eine Führung versprochen. Ihr er sieht was ich hier zeichne. Seht ihr alles, was ich zeichne, hier? Ja? Also Allah hat Adam eine Führung versprochen. Diese Führung sind die aqida die ahqaam und das Erkennen der Welt, das Reden über das Universum, die Menschen, Terselip. Al-zul, al-qaida, bas iba Allah terserbong. Zain angel, zain alles bas bas serbong ist. Enak, dia utsaila, haram, halal, mukroh, mendob, and das das akal, das kenam. Macam, from, jin von Kreaturen, vom Universum, vom Leben. Also das ist die Führung. Das ist die Führung. Und Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Mensch, dieser Mensch, den Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, dieser Mensch ist der Drehpunkt dieses Leben. Allah hat für, für diesen Menschen und für Dschinn auch alles erschaffen die Himmel, die Erde, alles was dazwischen ist, und hat für ihn auch die Propheten gesandt und die Bücher die ich hab gesandt nur für diese Menschen. Und Allah sagt zu uns: Habt ihr den nicht gesehen, dass Allah euch alles Dienstwahr gemacht hat, was in den Himmel, was auf der Erde ist? und dass er seine Wohltaten reichlich über euch ergossen hat, in sichtbarer und unsichtbarer Weise. Und doch gibt es unter den Menschen so manch, das ist was anderes. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala hat für uns alles erschaffen. Hat für uns alles erschaffen. Warum? Warum hat Allah für uns alles erschaffen? Warum? Warum erschafft Allah für uns alles? Warum? Es gibt ein Ziel. Allah sagt: Gab es nicht für Menschen eine Zeit, da er nichts nennenswert war? Der Mensch war nichts. Zum Beispiel, jemand heißt Ahmed oder Mohammed. Er war nichts. Er war nicht nennenswert. Niemand hat ihn genannt. Der war nicht da. Wahrlich, wer erschuf den Menschen aus einer Ergussmischung? auf, dass wir ihn prüfen müssen. Also das Ziel ist die Prüfung. Das Ziel ist die Prüfung. Die Mittel des Verstehens, dass sie das hören und sehen. Also die Prüfung ist die Auftrag. Und die Beauftragung ist die Prüfung. Die Prüfung, Allah Subhanahu Wa Taala hat, hat nicht nur Mensch so geprüft. Der hat ihm das Hören, das Sehen gegeben, Verstand, Wille. Also der hat ihm die Mittel des der Beauftrag, die Mittel der Beauftrag die Mittel der Prüfung. Also die, der Mensch ist fähig geprüft zu werden, fähig beauftragt zu werden. Die Beauftragung ist keine Last. Das ist keine Last. Das ist keine. Äh, das ist keine Quälerei. Wie viele Koffer denken, wie viele greifbare Augen. Die Beauftragung in, in der arabiske Sprache bedeutet äh, bedeutet Kosten oder bedeutet die Mühe die Mühe Teklif kommt von Al-Kulfa und Al-Mashaq die Mühe und im Fachausdruck bedeutet Ein Befehl mit Tag die Mühe benötigen. Tag die Mühe benötigen, oder die anderen die haben das anderes definiert sagen die Beauftragung ist die Ansprache natürlich von Allah. Ansprache mit Befehl oder Verbot. Das ist die ganze Beauftragung als Sprache mit Befehl oder Verbot. Das arabische Wort, das arabische Wort, Teklif, Teklif. Okay, gehen wir zu zu Seite 2. Teklif. Die Auftragung auf Arabisch ist At-Taklif äh, Seid ihr jetzt in der Satz 2, ja? taklif Also ihr seht, was ich schreibe, in schau inshallah äh, Seht ihr, was ich schreibe? At-Taklif Das ist die Beauftragung At-Taklif, wie es mit Shiddah At-Taklif At-Taklif تكليف cumإن التكليف مت مت الف dieses Yet العقد Works ikmelf ウanta Ikmelf ющam Ikmelf Allah zakt ibn Prophet sallallahu alaihi wasallam Subhan alladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila masjid al-Aqsa Ripisen sei der der bei Nacht seinen Diener von der heiligen Moschee zu der fernen Moschee deren Umgebung wir gesegnet haben hinführte Das ist die Stelle Al-Miraj, Al-Isra'ul-Miraj. Al Und das ist, diese Stelle ist hoch. Das ist keine normale Stelle. In dieser Stelle hat Allah, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, mit Dienerschaft beschrieben. In Prisen sei der, der bei macht sein Diener. Hat ihm mit Dienerschaft beschrieben. Auch in der Stelle der Gehab-Sendung, der Gehab-Sendung der Bücher. Allah sagte, Tabarak al-Nadhi nazzal al-Furqan ala abdihi, voller Segen ist er, der die Unterscheidung zu seinem Diener hab gesandt hat. Was auch in dieser Stelle, Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, mit Dienerschaft beschrieben hat. Auch in der Stelle vom Da'wah. Wa anna hu lammah 19, Allah sagt und alles der Diener der Diener Allahs da stand er rief zu ihm fast während sie ihm Getränke über ihm gewesen also auch in der Stelle von Da'wah Allah beschreibt Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mit Dienerschaft sagt, der Diener Allah wa und der Stelle von Provokation Surat Al-Baqarah ayat 357. Allah subhanahu wa taala, "Wan kuntu fi rayib bimnaza'na'ala abdinafatu bissuratim bimthlih. Und wenn ihr in Zweifel seid über das, was wir auf unseren Diener, auf unseren Diener herkommen ließen, dann kommt mit einer Surah von seinen Gleichen und ruft euer Zeugen außer Allah, wenn ihr wahrhaft seid." Also Allah Subhanahu wa ta'ala beschreibt Prophet sallallahu alaihi wasallam die Dienerschaft nie mehr nie mehr der Muslim praktiziert richtig Islam desto lebt in Allah Subhanahu wa ta'ala desto wird in seine Ehre seine Würde so groß Also wir haben jetzt über der beauftragt wer ist dieser beauftragt also bevor das bevor das dass wir diese antwort diese frage antworten kehrt wir zu zu seite 3 hier die lässt es zurück die letzte sura hier, die letzte nicht er diese R zweiundzwanzig achtzehn also diese R zeigt uns dass die Leute die nicht beauftragt sind, die freiwillig nicht beauftragt die wurden nicht beauftragt werden weil die Tiere und die Gegenstände sind nicht sind nicht beauftragt Die hatten keine Wahl. Die wollten die Beauftragung nicht. Allah hat die gefragt, aber sie wollten diese Beauftragung nicht. Der Mensch hat diese Beauftragung genommen. Von den Menschen gibt es Menschen, die wollen diese Beauftragung nicht, die leben, die beten nicht, die leben wie Tiere. Die wollen nur essen und trinken. Diese Eid zeigt uns, dass solche Leute irgendwie trägt dass die Beauftragten, die richtigen Beauftragten, die wirklich die Beauftragung angenommen haben und praktizieren sie, dass sie die Würde. Allah sagt: Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen, dass sich vor Allah ein Betend niederwirft? Also hier. Hat der Prophet wirklich gesehen, dass die Himmel, die Erde, aber Allah hat zu ihm gesagt, hast du nicht gesehen, dass genau wie die Leute von Al-Fil, Al-Amb-Tara, kaife fa'ala rabbuka bi ashabi al-Fil, hast du nicht gesehen, was Allah mit Leuten von Fil gemacht hat? Der Prophet ist im selben Jahr von Leuten von Fil geboren, die Leute von Elefanten, im selben Jahr Prophet Sallallahu war noch nicht geboren. In diesem Jahr war er geboren. Ist, ist er geboren. Und Allah sagt ihm, hast du nicht gesehen, was wir, al-Rabbuka? hast du nicht gesehen, was dein Herr mit Leuten von Elefanten gemacht hat? Und der Prophet hat das nicht gesehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam er glaubt, Er glaubt Allah subhanahu wa ta'ala. Das genau wie das Sehen. Das Wissen vom Prophet Shulashim ist genau wie das Sehen. Genau wie, dem, wie das Sehen. Genau wie hier. Hast du nicht gesehen, dass sich vor Allah anbetend niederwerft, wer in den Himmel und auf Erd ist, also das Wort wer. Das ist eine, wer kann mir sagen, was was für Wort ist das? Wahap, apaist disword in, wahap, wahap, wahap, wahap. Itu, itu, itu. Saya pasti pasti lihat. Itu, itu, itu. Itu, itu, Wer, wer? Allgemeinheit, ja, Allgemeinheit, richtig. Also äh, was wir gelernt, wir wir sollen benutzen, wir sollen was wir gelernt benutzen. Also wenn Allah sagt Wer in den Himmeln, das heißt alle, alle, alle. Niemand, dieser Wer schließt niemand aus. Also wer ist ein Wort von Allgemeinheit? Alle, alle. Es genau wie Allah sagt, alle. Wer in den Himmel und auf Erd ist, also alle beten Allah. Alle kriegen für Allah. Aber wer, wer merkt, wer sieht das nicht? Wer merkt das nicht? Wer könnte nur manchmal äh, hören, die vögel vor maghreb und vor fajar al-switch on of eidmar bi subhanallah da tisbih da just e angebet al of eidmar beispiel ist in ein bau und alle auf eidmar vor maghreb genau wo wir subhanallah adkar sabah und masa genau wo wir adkar fajar und bevor maghreb aber alle die himmel die die berge Also wieder wer in den Himmel? Wer ist der Himmel? Die Engel, alle Engel und auf Erden, alles was auf Erden ist, Menschen, alle. Aber hier gibt es wird eine Spezialisierung geben. Merkt ihr das? Also dieser Wer ist allgemein, aber es kommt noch eine Spezialisierung. Der wird paar, wird paar. Äh, Wahrmitglieder ausschließt. Ebenso die Sonne, der Mond, ebenso die Welt auch Allah Subhanahu Wa Taala. Und die Sterne, alle die Sterne. Wer kann mir sagen, was was was worauf worauf worauf weist diese Formulierung hin? Die Sterne, das ist Das ist plural definiert. Das ist plural definiert. Worauf? Worauf? Worauf weiß diese Form? Deshalb wir alles welle hat. Plural stärker ist plural definiert. Aber auch konstant. Das ist das ist allgemein auch Allgemeinheit. Also, es gibt kein stärker die wurde ausgeschlossen. Alle Sterne. Alle Sterne. Subhanallah, alle Sterne. Und die Berge auch. Die Berge auch. Genau dasselbe. Die Berge plural definiert. Weist auf Allgemeinheit hin. Plural. Und die Bäume, genau. Die Bäume plural definiert. Die Bäume. Und die Tiere. Alle Tiere auch. Alle Tiere. Subhanallah. Und... Aber nicht. Und, und halt, Moment, warum saya tidak? Moment, Moment. Und, nicht alle Menschen. Allah SAGT, nicht alle, subhanallah. Und, viele Menschen. Hat Allah SAGT, alle Menschen. Subhanallah, guck mal, schauen Sie mal. Alle Kreaturen, die kein Verstand haben, beten Allah Ohne ausschli... Ohne ausschli... Nur der Kreatur, der Verstand haben Er betet Allah nicht Ein Paar von den, viele von denen beten Allah nicht Die Kreatur, der Verstand haben Macht alles kaputt auf dieser Erde Subhanallah Alle Die Bäume, die machen Eraufgaben Alle Berge Alle Sterben Der Mond, der Sonne Kann es sein, dass der Sonne sagt, einmal, ich will nicht vom Osten kommen. Oder der Mond sagt, nein, ich will nicht leuchten. Und alles, auch Tiere, alle Tiere, alle praktizieren, praktizieren Befehl Allah. Du hier, du dieser Kreatur, nicht. der Mensch. Der Mensch, der macht alles kaputt. Viele Menschen, also viele Menschen, Bet Allah, tapi, untuk banyak orang, hukuman itu terlalu berat. geworden. Und das ist die yang von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer von Allah. Orang-orang wer sind das? Das sind die Leute, die Allah. nicht orang Das tidak die kepada Das heißt, die Tiere und die beriman. Orang-orang yang tidak beriman adalah die orang yang Allah. nicht orang yang tidak berbakti dem kann keine Ehre geben. Hier, das der Beweis hier. In der Niedrigung und keine Ehre. Und niemand gibt dem die Ehre. Wenn sie nicht Allah anbeten, niemand gibt dem die Ehre. Die Ehre gibt es nicht im Geld. Oder, im, oder im, im Autos. Oder im Gold. Oder in Allah. Keiner dem kann keine Ehre geben. Also wer nicht Allah arbeitet al ist er edritisch und wird er sucht die Ehre wo anders dem gibt in diese er der bleibt er edritisch egal was er anzieht er egal ob er saide anzieht egal was er macht er arbeitet um, er, erst model von autos egal was er ist die er edritisch und hat keine erodiemat gibt in die Ehre. Wahrlich, Allah tut was er will allah tut was er will das wohl das wille von allah ist universelle wille rechtmäßige wille also die tiere und bäume sterne berge Mond, sonne die haben wille von allah die rechtmäßige wille von allah äh, praktiziert ubiert, aber der aber der Wille, der rechtmäßige Wille, es gibt viele Menschen Menschen haben die rechtmäßige Wille von Allah praktiziert und andere haben das nicht. Also die beiden Wille von Allah haben die Muhibbiin praktiziert. Und die Sterne, die Gegenstände, Tiere, die haben die erste Wille, rechtmäßige Wille praktiziert. Die müssen. Aber die, die rechtmäßige Wille, sind nicht, die sind nicht beauftragt. Der Mond, Sonne, Tiere sind nicht beauftragt. Und der Mensch sind zwei A. Menschen, die haben die rechtmäßige Wille von Allah praktiziert, das sind die Mu'minin. Mensch haben die rechtmäßige Wille von Allah nicht praktiziert, und das sind die Kafir und die anderen Geflähen, äh, andere Sorten von, von Menschen. Äh, habt ihr das verstanden diese diese diese Ehre? Habt ihr verstanden? Also aus diesem Eier aus diesem Ursul Fiqh daran können wir viel viel rausnehmen. Firas. Jadi, ibu aftraguk, is a wudhu, a iher. Alhamdulillah, bahawa kita aftrag. Masa, kita selalu alhamdulillah, kata bahawa kita, bahawa kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, Wer ist der Beauftragte? Wer ist jetzt? Sprechen wir im Ursulifrain jetzt? Wer ist der Beauftragte? Wer ist er? Jemand? Die Beauftragung bezieht sich auf einen Mensch. Wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Mensch? Also die Bedingungen der Beauftragung sind zwei. Es gibt Bedingungen für den Beauftrag der Mensch und Bedingung für die Zart, womit der Beauftragte beauftragt ist wie Salat, Zakat, Hajj, auch Bedingungen. Wir sprechen erstmal über die Bedingungen für den Beauftrag. Erste Bedingung, also ich gehe jetzt im Seite 2. Die erste Bedingung ist das Leben er hört mich ja das erste Bedingung ist das Leben also die Beauftragung bezieht sich nicht auf die Toten jemand der lebendig ist wir reden jemand der lebendig ist erstmal die Leben die Beauftragung bezieht sich auf Lebendige nicht auf Toten. Das ist viele viele Wissenschaftler, denen diese Bedingung überhaupt. Sie sagen es eine natürliche Bedingung. Natürlich reden wir mit mit mit Lebendigen, aber es gibt viele Personen, die nehmen diese erwähnen diese Bedingung. Zweite Bedingung: Die Beauftragung bezieht sich auf die Mensch, die Jeans. Also, die Gegenstände, die Tiere, die sind ausgeschlossen aus dieser Beauftragung. Also die Ansprache von Allah bezieht sich auf die Taten von Menschen und jinn, mit Einigung von Wissenschaftlern. Nur gibt es eine unterschiedliche Meinung über die Jinn. el jinn Al-Jin, die haben, sind auch beauftragt. Es gibt auch Muslime und Kuffar. auch Muslime, die praktizieren richtig. Muslime, die die Freveler sind, die praktizieren nicht richtig. Es bei den Christen, Juden, Atheisten, alle sind auch wie Menschen. auch Gruppen, Gruppierungen, genau wie Menschen. auch beauftragt. Die beten auch, gehen zum Hajj, Sie, sie haben, gibt's auch von denen, die haben Wissen, Wissen streben auch nach Wissen. Manchmal auch. Sind auch ein paar Moscheen, hören auch die Wissenschaftler, was sie sagen. Und, und äh, suchen auch das Wissen. Und praktizieren auch wie uns. Das ist, aber es gibt unterschiedliche wie das, das ist nicht wichtig. Hauptsache, die sind auch beauftragt und Allah Subhanahu wa ta'ala zawtu ma khalaqtu al wal insa illa liya'budu li shabab die jinn die, die menschen erschaffen damit sie mich wie dienen also zweite bedingung ist die beauftragung bezieht sich auf die menschen die jinn dritte Man soll vor sein. Also Kinder, es gibt zwei Arten von von Kindern. Diese Bedingung haben die Wissenschaftler genannt, damit sie die Kinder ausschließt aus der Beauftragung. Die Kinder sind zwei Arten. Die Kinder sind von bis sieben diese kinder sind die unterscheiden sich nicht die, unter die, die unterscheiden nicht zwischen das gut schlecht die sind noch, die sollen noch hören was Islam ist lernen ist so auch sehen was die eltern machen also das ist von von, von ein jahr bis sie unterscheiden noch nicht von sieben bis 15 diese art von Kids. Kinder, sie unterscheiden. Sie wissen eigener Mast was gut, was schlecht. Sie beten. Also diese Zeit ist eine Vorbereitung für die Beauftragung. Die Mutternähe, die die vor, die bereiten ihr Kinder vor. Warum? Weil wenn sie 15 sind, die wird nicht sagen, nein, ich Die werden nicht überrascht. Die bekommen keine Überraschung von, von der, von, von der äh, Beauftragung. Die haben schon eine Idee. Die haben schon praktiziert. Die haben schon gebetet. Die haben schon gebetet. Haben schon, gebetet. haben schon gefastet. Aber es ist nur alles du, man Doob musst du habben werden. ist nicht Pflicht. Du musst du Wenn diese Kinder, diese zweite Art von Kinder, gehen zum Hajj, die werden belohnt, aber nicht aber die Verpflichtung wird nicht aufgehoben das alles nur mustahab wenn du diese Kinder die verstehen die verstehen wenn du mit ihm über über Allah sprichst, die versteht eigenermaßen aber er kann nicht richtig al verstehen Tauhid al kann er noch nicht verstehen damit er Tauhid al richtig Alah sizi lah. Tuhud Robobi, fikir, tidak fikir, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala, tadi er ags untuk Allah, ham, bus, tadi Allah di di tayl untuk Tuhud Robobi. Tapi Allah Subhanallah, ta Allah yang er syarvan hat, Allah yang dengar segala. Dan dengan dia ags untuk Allah, Allah yang melihat segala. Dia boleh dengar, dia fikir, tapi dia fikir tidak fikir untuk Dah binti air, tu tuhid ulu ulu dia. Dah binti air tuhid ulu dia pakit siert. Walau tuhid dia, fokus dia tuhid ulu dia. Dan dia, dia ambisi. Ia kan, tidaklah ambisi. Ia kan ber, tapi ia kan tidaklah ambisi. Benar. Ia berada. Sebab itu dia tidak diwakili. Jadi, dia boleh Er kann beten, kann fast, kann Sadaqa machen, alles Vorbereitung, Und auch alles, er bekommt auch Lohn, alles muss haben für ihn. Und jetzt, es gibt ein Problem jetzt, es gibt viele Eltern, die bereit, er geht nicht für die Beauftragung vor. Und ich habe wirklich manchmal gehört, viele Frauen hier bei uns zum Beispiel sagt, warum machst du nicht Hijab? Sagt ich, ich bin noch nicht überzeugt. Sie sagen das so, die meisten. Ich bin noch nicht überzeugt. Subhanallah. Das bedeutet, du bist noch nicht Muslim oder was? Also die sagen, ich bin noch nicht über, überzeugt. Also das, das das heißt, sie wurden nicht für die Auftragung vorbereitet. Das war eine Überraschung für sie, dass sie Hijab, Hijab tragen muss. Das ist wahr, das existiert. Auch die, die Bäder jetzt, die beten nicht. Die machen die Familie kaputt und werden, die beten nicht. Die Familie wird zerstört, aber sie beten nicht. Warum? Die wurden nicht vorbereitet. Ihr Problem kommt von Kindheit. Sie wurden nicht vorbereitet. Es gibt auch viele, die wurden nicht vorbereitet, aber subhanallah, alles sieht. Islam angenommen, haben, die haben das ernst angenommen. Die haben probiert, Islam zu verstehen. Und alhamdulillah, die haben, die haben alles geschafft. Die haben verstanden die Weisheit der Beauftragung und haben auch wie euch, wie zum Beispiel Konvertieren. die Konvertierenden. Die Konvertierenden sind auch nicht vorbereitet, aber Wir haben verstanden. Wir haben kein Verstand. Alhamdulillah, die machen viele Sachen, die die anderen nicht machen. Die Leute hier bei uns, die machen das nicht. Alhamdulillah. Also, dass sie das verstehen. Und wir sprechen jetzt über diese Kinder jetzt. Von 5, von 7 bis 15. Die sind nicht beauftragt. Die verstehen, aber sie sind nicht beauftragt. Das ist die richtige Meinung und die und die Einigung der Wissenschaftler, dass das Kind ab 15 muss beauftragt werden muss beten muss muss alle Verpflichtungen durchführen also äh, also volljährig sein volljährig ist immer ist ein Kind der 15 Jahre ist ist 15 Jahre bei Mädchen auch 15 Jahre ist bei Mädchen und Jungen es gibt andere Zeichen bei Mädchen zum Beispiel Regeln zum Beispiel bei Jungen sein Stimme wert Auch beim Mädchen werden dick und seine auch Haare und andere Zeichen. Er kennt diese Zeichen, aber mit dem Alter ist er 15. Die Wissenschaftler sagen, dass... Da schon beantwortet. seht ihr was ist hier ich bin in der Seite 3 hier ist eine Stelle sagen wir ein Mahal eine Stelle wir sage, sagen Fuqaha mal diese Stelle ist für die Beauftragung geeignet Stelle. also das ist alles sinnig das ist alles Sinn ist keine, ist kein Material ein Sinn, das ist ein Stelle wie wie ein Platz, wo man sitzt oder wo man Wasser äh, kippt. oder wo man das ist ein, das ist alles sind, das ist nur Sinn, das nur Sinne, kann man das vorstellen? Auch die, die Feld von Schwefel, das ist alles sind, alles nur Sinne. Also hier ist eine Stelle. Wir sagen Al Mahelu Salih. Die Stelle ist für, für die Beauftragung geeignet. Das heißt, wenn ein Mann mehr als 15 Jahre alt. Es noch eine, es kommt noch eine eine Bedingung, das ist die 40 glaube ich, die 40 Bedingung. Verstand, der Verstand normalerweise der Verstand die die dritte Bildung schließt den Verstand ein, weil ein ein Jugend den 15, der hat seinen Verstand, der hat einen Verstand. Die kann viel verstehen, kann Robobie verstehen. Kann ab sich verstehen. Es gibt die haben diese diese Bedirkung allein gemacht, weil es gibt der Verrückte, jemand der sein sein Verstand verloren hat. Also der Verrückte ist nicht beauftragt. Es gibt auch zwei Arten von für Verrückte. Die Verrückte die werden, das ist totale verrückt sein. Die werden nie wach. Andere, die bekommen manchmal ein Verstand, manchmal nicht. Also ein Tag ja, ein Tag nein. Also zwei Arten totale Verrückte, der, der weiß nicht, was er sagt, also er hat seinen Verstand verloren. Andere, manchmal hat er seinen Verstand, ein Monat ja, ein Monat nein, eine Woche ja, eine Woche nein, also das sind zwei zwei Arten von Verrückten. Und der Verstand ist Manat die sagen, die Wissenschaft sage, Manat und teklief. das heißt, dass der Grund, warum Allah uns beauftragt hat, wir unterscheiden uns von von von, von Tieren mit Verstand. Der Tier hat auch eigenermaßen, der versteht auch manchmal, der hat auch einen Wille. Der sitzt da, sitzt dort nicht. Der Hund sagt ihm, komm, er kommt. Der Kater nicht. Der will nicht kommen. Also die haben einen Wille eigenermaßen. Aber der, der Verstand ist Barat und Taqlif, der Grund, warum Allah uns uns beauftragt hat. Deshalb hier an der Stelle 15 Verstand, damit wir hier der Verrückte, der Verrückte ausschließen. Also 15 kommt noch Verstand. Und es gibt noch noch eine andere Bedingung das Verstehen das Verstehen der Beauftragung das, Be das Verstehen der Beauftragung zum Beispiel jemand der schläft damit wir den Schläfer damit wir den Schläfer ausschließen das sind Also, wir schließen den Schläfer aus. Jemand, der schläft, die ist nicht beauftragt. Hier zum Beispiel Dor. Das ist die Zeit von Dor. Jemand schläft. Die ist nicht beauftragt. Die ist nicht beauftragt. Also die Beauftragung bezieht sich nicht, nicht auf ihn. Weil er ist nicht da. Er versteht nichts ist nicht da, er schläft. Auch jemand, Sehi, das hier habe ich eine, eine Übersetzung, überrumpler. das Ibarumpla ist jemand, die sei, der zum Beispiel du sitzt zu Hause und du überlegst, zum Beispiel. du hast viele Probleme, du überlegst, du hörst den Äden, aber du hörst nur mit deinen Ohren. Aber du hast nichts gehört. Im Wahrheit hast du nichts gehört. Du sitzt da, und kommt jemand, manchmal zu dir zurück. سبحان الله لحسن الشون ذا وهذا الظهر جميل. Subhanallah سبحان الله زاكني إش إش والله. habe ich nicht äh, habe ich nicht daran gedacht. Ich habe überlebt. Mein mein Kopf war nicht da. Also der versteht auch nicht. Der versteht nicht. In dieser Zeit hat nichts verstanden. Er hat er denn gehört hat nicht verstanden. Er hat nur mit seinen Ohren gehört. Auch jemand auch anderen unaufmerksame. Iemand hat vergessen, zum Beispiel. Iemand hat vergessen. Zum Beispiel sitzt da hat vergessen. Dort ist auch nicht beauftragt. Ist auch nicht beauftragt. Hatte vom Propheten sein, Rofiq al-Qanamu anthalat, eine eine Sabie, hat er jahter ihm, das Kind bis er groß wird. Und bis nun, die Folge ist er sein Verstorb zurück. Auch der der näher der der Schläfer bis er wach ist auch sehr sehr jemand der also die drei die drei also das Verstehen schließt diese drei und hier gibt's eine eine Nukta Nukta Nukta auf Arabisch ist eine ist eine ist eine eine Nukta aber nicht irgendeine Nukta Das ist eine Präzision, eine Lütze, die hat eine Präzision. Wir haben ihm gesagt, dass die Beauftragung ist eine Ehre. Jemand, der betet nicht mit Absicht, der sagt, ich bete nicht, er betet nicht, faul, betet nicht, wie viel? Er muss nicht das Gebet nachholen, nachbeten. Er muss nicht, wenn er zum Beispiel Zauber macht, er muss nicht nach, weißt du, warum? Er hat nicht die Ehre gehabt. Allah gibt ihm nicht die Ehre, weil er hat das Gebet mit Absicht äh, nicht gemacht. Aber jemand, der schläft, oder jemand, der der nicht gehört hat, jemand, der vergisst, oder jemand, der verrückt, der zum Beispiel Tag, der zweite Art von verrückt, ein Tag hat Ende sein Verstand, der zweite Art muss nachholen. Oder früh, zum Beispiel Fajr, der doch hat er sich da investat er muss weil Allah hat hat seine Entschuldigung genommen und er genommen und hat ihm die Ehre gegeben er ist noch in der beauftragung hat die ehre noch aber die anderen, zum Kafir z.B. die hat gefallt z.B. die gehören nicht Islam und viele Ich will ihm diskutieren, er will nichts hören. Ich will auch nicht suchen, weil er weiß, wenn er sucht, er wird, sein Leben wird geändert, verändert. Und er will das nicht. Und das, und das Schlimmste für ein Mensch, dass er sein Leben ändert, weil die Seele, die Seele gemacht das, was man, die, die Gewöhnlichkeit macht das. Also diese Kämpfer, wenn er zum Islam kommt, wir sagen nicht zu ihm: Du musst beten, musst fasten, was du nicht gefasst hast. Der hat nicht die Ehre gehabt, weil er hat das mit Absicht gelassen. Aber der der Schläfer oder der oder der Unaufmerksame oder der immer der vergisst oder der verrückte verrückte, er hat die Ehre noch, der kann das nachholen. Hat er was verstanden? Diese diese Doktor hat er das verstanden? Diese? Dieser Pfeil ist die Beauftragung. Die Ansprache kommt. Das ist eine hell Stelle. Wenn die Beauftragung, wenn die Ansprache kommt und findet, dass die Stelle geeignet ist, dann ist die Beauftragung. Zum Beispiel 15 Jahre, nicht hat Verstand, versteht, nicht schläft, alles in Ordnung. Also die Ansprache bezieht sich auf auf dieser Stelle wir sagen die Stelle sahle geeignet. Die Stelle ist geeignet. Also wenn wir zum Beispiel wie an anderer Stelle jemand ist, hat seinen Verstand verloren, vorsichtig aufwacht, äh, kommt die Ansprache, findet dass die Stelle nicht geeignet ist, also trifft ihn nicht. Oder andere Wissenschaftler sagt, okay, das trifft ihn. Aber es gibt eine Hindernis hier, dass das das V Verstand hat kein Verstand hat eine Hindernis hier Hindernis zwischen die Ansprache die die Bezug von Ansprache und, und die Stelle die Stelle ist ist nicht geeignet ist nicht geeignet habt ihr das verstanden diese Sache von Stelle von Behl habt ihr das verstanden Habtuk semua yang dipercaya? Mereka ada yang dipercaya? Mereka ada yang dipercaya? Ok. Mereka, mereka, mereka, Uh, also ich ich wiederhole das bitte ja das diese Bedingung heißt die Wahl und Beispiel wenn eben jemand von einem Berg wir binden ihn und wir schmeißen ihn auf einen anderen der unten ist damit damit er ihn verletzt oder tötet also dieser Mensch jetzt der Gebundene und die schmeißen ihn von einem Berg was fehlt ihm was was fehlt ihm die ist ist ein Mensch ist lebendig ist mehr als 15 Jahre versteht was was, was fehlt ihm in Bezug auf die Auftragung ist er beauftragt ja genau die war. hat keine war. Er hat keine Wahl. Er kann, nicht, er kann nicht seine, wenn er zum Beispiel kommt von von dem Berg und zwischen dem Berg und der Erde, er kann nicht sein Körper äh, die Richtung von seinem Körper ändern. Und er sagt, nein, er hat nicht die Wahl. Er hat die Wahl verloren. Das nennen wir auf Arabisch Al-Bulja. Al-Bulja. Al-Bulja. Ajar bayi spinful albulja, albulja, albulja, albulja, albulja, albulja, albulja, albulja, albulja, albulja, albulja, albulja, albulja, albulja, albulja, Hier. In in also, al al al jah, das das genotipe dia hab im genotipe. Dia geno dia genotipe, oder geno genotipe. Dia hab im genotipe. Dia Man kan, of das ah. Also, ya, saya ada Achso, kann man hier schreiben, so. schreiben? Ja, das ist das ist Al-Bulja. Moment. Also, die Zeichen in Arabisch gehen hier nicht. Al Al-Mulja. Al Al-Mulja. Al-Mulja. Al-Mulja ist jemand, der die Wahl verloren hat. Er ist nicht beauftragt. Er ist nicht beauftragt. Wir haben ihn genommen und gebunden und drunter geschmissen. Er ist nicht beauftragt. Er fehlt ihm die Wahl. Er hat keine Wahl. Es gibt eine andere. Al-Mukra. Es gibt eine andere. Al-Mukra. Al-Mukra, der da Der Gezwungene. Moment. Der Gezwungene. Al-Mukra. Al-Mukra. Al Abu Abuš, Bukra, Bukra. Hah. Ia, kalau beri orang tahu, apa yang hilang dari Bukra, apa yang hilang? Ia, saya katakan kepada anda apa yang Bukra itu. Orang yang mengatakan kepada anda, jika anda membunuh orang ini, orang ini tidak akan membunuh anda. Entah anda membunuh orang ini atau orang ini tidak akan anda. Apa yang hilang Jadi, wissenschaftler watulah berkata, Fati di di val, Di habib mit, Hier mit, Di binikum von di val, Aber, Da stip nisch, Da stip nisch, Also, Al-Imam, Saya ingin, Al-Sheyikh, Al-Imam Al-Atar, Hat, Al-Ghand, Giscribkan, Al-Tamuq, Al-Gjamil Jawameh, al attar Al-Tamuq, Al-Tamuq, Al-Tamuq, al attar Al-Tamuq, Al-Tamuq, Al-Tamuq, al ist mir schade. Es gibt die Präzision. Er sagt, das fehlt ihm nicht die Wahl. Wenn, wenn wir ihm sagen, töte diesen Mensch oder wir töten dich. Er hat die Wahl. Er kann sagen, nein, ich töte ihn nicht, es töte mich. Er hat die Wahl zwischen. Er töte diesen Mensch und er wird getötet. Also er hat die Wahl. Was fehlt ihm? was? Was fehlt ihm? Was hat er nicht? Was, das ist... Ein feiner Satz. Was fehlt ihm? Die Wahl hat er, die Wahl hat er, die Wahl. Er darf nicht jemand töten. Er muss nicht, er muss getötet. Er muss. Er darf nicht jemand anderen töten. Er ist beauftragt. Wenn er jemand anderen tötet, er ist beauftragt. Nein, das ist. Was fehlt ihm? Nein, nein, nein. Was fehlt er fehlt ihm? Eine. Er hat die Wahl. Er ist Mensch ist mehr als fünfzehn er hat seinen Verstand was fehlt ihm ha? er hat, ihm, ihm hat er, auch, er hat auch hat auch ein Imam ist auch Muslim was fehlt ihm Verstand ist beeinflusst in diesem Moment kann er nicht klar denken er kann auch okay der kann nicht klar denken du hast recht aber trotzdem es fehlt ihm eine Arreda. Arreda, das ist die äh, Zufriedenheit. Er ist nicht zufrieden, er ist nicht bereitwillig. Er ist nicht bereitwillig. Er will das nicht. Er hat die Wahl, die kann wehren, aber Arreda, sein Herz, ist nicht zufrieden damit. Also, unterscheidt euch zwischen die Wahl oder Räder. Die Bereitwilligkeit. Er ist nicht bereitwillig. Und das ist ein Nutzen. Schreibt ihr diesen Nutzen? Weil viele Wissenschaftler die sagen, die nicht achten, sagen, der hat nicht die Wahl. Er hat die Wahl. Er hat die Wahl. Und wenn er andere Menschen tötet, er, er ist beauftragt. Und er ist süchtig. Tawar Das ist <up> Al-Mulja'ah Was hast du geschrieben? Al-Mulja'ah Al-Mulja'ah Das ist ein Lame hier Al-Mulja'ah Dieser Hamza ist auf dem Lame Ist auf dem Elif Al-Mulja'ah Und hast du ein Lame vergessen Zwischen Mi-Mulji Al-Mulja'ah Du hast ein Lame Zwischen Al-Mim und diese Hamsa soll am Ende auf auf dem auf dem Elif geschrieben also das ist jemanden hat paar es gibt ein Buch heißt aber es gibt es nicht auf Arabisch gibt es auf, auf Deutsch und ich glaube ich glaube nicht dass es gibt jemand der kann das Buch übersetzen das Buch heißt Jamel Jawab von von von Ibn Suki das Buch das Buch original heißt Jemaah Jawa mengenai bersubki. Untuk dia, dia ada satu rantun imam Ben Nani. Ben Nani ada. Dia ada Ben Nani ada bersubki dengan dia diskusikan dia apa yang dia tulis. Untuk Ben Nani ada Sherbini, peraturan Sherbini. Ada satu antara fosnota peraturan. Jadi itu seperti bukti bukti dia ada juga diskusikan di mal. Das Buch ist maschaallah sehr wichtig, aber tapi schwer. Das ist sehr wichtig. Ich ich wenigen Leden von das Buch, das Buch äh geleert. Also der Imam bin Sukke in dem Buch hat sein Buch von 100 Buch von Usul Fiqh geschrieben. Das ganze Ich bringe euch von allen Büchern, damit er, also ich gebe euch immer das und ich gebe euch auch, was ihr er nicht habt. Ich gebe euch von anderen Büchern, die er nicht, die, die nicht übersetzt. Ich gebe euch von anderen Büchern die nutzt, die wichtigen Sachen gebe ich euch, damit ihr alles habt in Schau. Also auf Wikipedia. Also geschrieben das Buch, also das Buch, also geschrieben von wem ist das Buch? وجد يا أشهد الحمد لله فاتش سبحانك اللهم الحمد نك شهدوا لا إلى إلا الله استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.